Чоловік щось стихо говорив хлопчикові, показуючи на вікно. Малюк перепитав його, сказавши, мабуть, щось смішне, бо тато розреготався. Хлопчик, дивлячись на нього теж, жінка залишалася незворушною. Вона уважно вивчала рахунок і нагадувала серйозну виховательку двох братів. Коли сім'я направилась до виходу, офіціант розкрив шкіряну книжечку з рахунком, у яку мати сімейства вклала кілька купюр і розчаровано закрив. Мабуть, йому зовсім нічого не залишалося на чай. «Ніколи б не змогла так поводитись з чоловіком», – заговорила Галя. «Вона ж біля нього як мама. Хоча, може, його саме це і влаштовує у кожній сім'ї свої мухи. Колись я думала, що наш шлюб з Віктором ненадовго. А потім, через років 15, зрозуміла, що ми – Залишаємося разом, мабуть, тільки через одну причину. Не контролюємо одне одного. Не тримаємо біля себе насильно. Даємо одне одному свободу. Я б довго не витримала, якби щовечора чоловік заводив одне й те саме. Де була? З ким спілкувалася? та і я не чіпляюсь до нього. Знову зібрався до Петра в карти грати. Не набридло? І не телефоную по кілька разів на день. Де ти? Чи там голос поруч? Багато речей, через які жінки влаштовують істерики, сприймаю спокійно. — Як вчора, — нагадала Ірина. — Я ж не кажу, що ми не сваримося, — погодилася Галя. Якщо мене щось справді виводить з себе, я не стримуюся, як учора. Іноді Віктор мене бісить так, що, здається, вбила б його. Але через дрібниці не смикаю. Не пиляю, як бензопила дружба, хоча трохи більше б уваги від нього не зашкодило. А я думаю, чоловікові треба говорити про те, що тебе не влаштовує, сказала Магда. Всі проблеми варто проговорювати, особливо дрібні, бо вони накопичуються і врешті-решт стають вирішальними, а натяки не допомагають, чоловіки їх не розуміють. Припини, відмахнулася Галя, хоч натяками, хоч прямим текстом, а чоловік перевихованню не піддається, безнадійна справа, який є, Такими сприймай. Або відразу розбігайтеся. Чому? Ми усі впливаємо одне на одного, наполягала Магда. Тільки слід зрозуміти, чому він робить саме так. І поговорити з ним чесно і відверто. От Віктор, якщо йому сказати, як твоя галка смачно пече, він мовчки втовче півпляцка. Півпляцок торт перекладенець з кількох коржів, перемащених кремом. І на тому крапка. Не словом, а ділом оцінить. Проте, якщо солодке не вдалося, розповість про це всім. Галка вчора таке чудо спекла, мало зуби не поламав. Ми вже до цього звикли. А сторонній людині дивно. Що-то, мовляв, за стосунки. Що-то за ставлення до жінки. А знаєте, чому він так робить? Та ж характер має, не приведи Господи. Пояснюю. Тим більше, що він сам – Мабуть, цього не усвідомлює. Знаєте, що це? Забобони. Відголоски стародавніх, марновірних уявлень. Як у нас на Західній Україні кажуть про немовля, зазираючи у візочок. Тьху, яке погане. Тьху, яке паскудне. Захищають його фразами перевертніми. І Віктор уникає хвалити галку. Зауважте, підсвідомо уникає, тому що боїться втратити те, що має. І це хороше бажання виливається в таку викривлену форму. Ну що смішного кажу? Ото дурепи. Та ми не над суттю сміємося, а над тим, як ти це говориш, усміхалися подруги. Та я, дівчата, і сама всі ці сюсі-пусі не люблю, не зовсім переконливо зауважила Галя. Зая, сонечко, ластівко, ні, це не для мене. А я люблю. Не заспокоювалася бадьора нині на язик Магда. Люблю, коли двоє за руки тримаються, коли влаштовують собі вечері при свічках, запитують, ну як у тебе день минув? Втомилася. Подобається, коли Ігор телефонує мені серед дня з усілякими дрібницями, навіть якщо в мене часу немає з ним говорити. Та що ти порівнюєш? Ви особливий випадок, таких пар одна на сотню або й на тисячу. Покажи мені жінку, яка за 25 років подружнього життя